hartza lopez dugu uh, gure gomi eta plantun uh, txe, okupatuko uh, be, kidea da uh, entzun dugu ehostio naho sibideak uh, bukatzan arizirela asken uh, txampana sartuazela gauk tiko itikon protoksitana alzirelarik elegite batek pusatudu iruaztez erantzuna azaloren ama bostean hartuko da beraz, uh, erabaki definitiboa hartza uh, beraz oztaz uh, itzegin dugu kainetik unat izan dituzue hainbat uh, be, gora bera ehtan dugu hori uh, behintzat uh, be, mugimendu Du hortan, erriko txarekin ahermanetan sartu zarete ere bai asilometako buruekin ere bai erriko txak zer pozizio hartzen duzu ekiko? Bai, hori uh, okupazioa zitabereala ba, joan ginen uh, erriko etxera han bada bitartekaritza bitarte bat uh, galetzeko aukera eta beraz, uh, ba erriko etxeko haute uh, txibatuekin, bibilkura okan gemituen uh, bitarteko zirelako baina faltazita igun uh, ba, txeko jabearekin biltzea eta ba Lenaoziaren erabakia eroritza berearala ba, guk publikoak errangi nuena presginela hemen herriarrese bat egiteko eta manifestazio batera deia egin genuen ere eta horrezgain ba hemengo gauzoko 19 bistan dena petizio bat ba ekarri genuena gure alde eta horrek noizbait ba herriko txea inarosidu eta hautetsien arteko bilkura batean ba gunek erabaki zuen horzapetsaka Ba, berak hartuko zuela, afera bere gaiten. Beraz irailan milkura batukoan genuen, bai eta bai aselemeko jabeekin. Milkura bakarra izan da handa momentuza, eta bon, errandaiteke, ba, nolaz bait, bi munduk talka egindutela edo. Eh? Ezkirela musika bera joztenari, beraz bakotsak bere proposabenak ekarri ditu. No, Guretzat, ba, nolaz bait, lorten izan da, la ere, haiekin miltzea, Eta espero dugu, ba, geruan ere, apestibikuda batzukitzen direla akordio bat gauzatzeko. Jean, Jean Gronietek bere gaina hartu duela afera, zer egan nahi du? Ba, horrek ergan nahi du, nolaz bait, ja, baionako zapezak, edo, trenkatu nahi duela, historia hau ba, genatzen zaielako, gu hemen egotea, eta egiten ah, ari galetu beharko zaio mo bon, alere egin zandiren proposamenetan, a, ba gure izan da etxe honetan a, etxe okupatuan a, familia bat biziaraztea, prekaritatean den familia bat eta ba horren truke gukaran dugu presgirela etxe honetatik goteko. Herriko txaren aldetik ba promesa batu egin izkigote alde batetik a, milkura egunean errantziguten plantuneko etxe utxak ja, urgentiazko etxak bidakatuko zirela Baina momentu ez dos mugitu, hau da etxe guztiak beti e, brindatuak segitzen nute. Eta gero, uh, guk uh, gure etxean sartzea proposatu genuen familiari beste etxe bat banen entziotela, ba beti ablokairu sozialean, baina plantunetik kanpo. Eta ara, zo azken filan mugitzen da, etxe utxak beti utxak gelitzen nira, eta hori da azken filan ere bai e, e, zuen, zuen egin bidaren funtsa e, zabakarik... E, be hm um, norago de eh, jherak bat bada mugimendu bat erojingi beran bai ba, langile sozial batzuekin lanean hasi gira eta goipuzitza bon, ba, zenbat familia dauden etxe bizitza baten zain, ba azkenan, uh, langile sozialek ere uh, gurekin erraten dutena da ba, plantunen, bai baina ipar euskaberrian ere badira etxe utxo biz uh, antitza geiegi eta ba ez gira hasten haiek erabiltzen eta biziaratzen ja bidea etxeetan sartzeko Eta e, plantunen, e, ogoita emeretzi e, etxe, utxaka, zinez mm -hmm. zu, zu, do, zure familiaikin hanbizizira, eta zinez akatsa hundi alimaliak eginak izan dira? Bai, akatsa hundia dira. Hor ere uh, biztan lehek, uh, baietuzte batzu martxan eta borroka batzu, eta bada bai bat ere hau zoana, uh, ea etxe utxoiek erabilibardiren ala ez horro annoski ba munduko auzo guztietan bezala badira alde direnak eta kontrako direnak. Boin guk gure kasuan uh, okupatzen dugun etxeana naiz eta zakatxakegon ere uh, bizigarria da etxe hau. hau da, ba la gaur eguna uh, karriketan edo autobetan lo egiten duen jendea ba etxe batukan ezkero haientzat ongile izateke. Gero argi da hemen uh, plantun ez uh, dela jauregi bat, eh. Uh, familia anitzek uh, ba egun erosoportatu barrituzte uh, ba hori, neguan sekulako hotza hudan uh, sekulako beroa, zapai batzuari da usten, uh, bai, ur uh, eta horrez gain, hemengo ba, mengo biztandeek, uh, ia betero, bai legoak pagatu, balako, etxe uste hauek erosteko. Mm -hmm. Zuen aldetik, eh, kolektibo bat aipatu dugu, zuen laguntzeko, langile sozialakera aipatu dituzu, sustengoan hola da, ala ere, bada sustengu edo zinez uh, mugitza da? Bai, bai, bai, Nero ustez pitjaka-pitjaka ari da handitzen, bo, asieran uh, egia da iniziatiba pertsonal bat izan zela, ba, bizitegi bat bilatzeko batxomta sartu ginela, eta gero ja, ba, horrek hartu du beste afera bat, aselement jarrerarengatik ja, ere, eta hori ba, ja, hartu un publiko bat, behar izan diogu gure desmartxari, eta ba, nolaz baita, ba, pieza bat gehiago gira, ba, lurra eta etxe problematikaren inguruan, dan egiten duten kolektiboetana. Beraz, bai, dugu ere bakarrikako hiendaren gandik sustengu bat ere, ez bakarrik kolektibo politiko edo sozearen gandik, haztean ba, behin, norbaitek erraten digu, ba, untxada egiten dut zoena, arrazen dut zoe, ikusit zegoera denemen. Arra, bau, ikusten dugu plantunen badirela biarazo, beraz, e, okupazioarena eta be, etxe, ga, etxe oiek gaizkiginak izan direla ASLMak dira aldioro be, lotura egiteko, beraz, bigaioen e, artean Arremanak izan dituzue, ASLMetako buruekin eta oiek ase egiten, ba, usibideak mm hasi -hmm. dituzte, ikusi e, dugun bezala e, Iritzi zailatzen, ari dira, behitzi ikusteko okera izan duzue? Ba, ez dut uste, zera, jonden hostira leana... Hauzitegian elegitea pausatu gehiinu helarik, aselemeko abokatu hor zen, eta bon, be, ez diogu horako diskurtso aldaketarik senditu ez, ma, beti bere helburua da edo gu kanporatzea. Halere, aselemetako arduradunak, ere bai zira baitezpada bakarrik aiek erabaketen dutenak. Hau da, orain hauza pezak badu bere ditza errateko, HLMak berat, ofiz publik duela bitaren partai dira, eta hori herriko txaren egitura balda, eta plantun hau bera ere, herriko txak ere ikitzea erabakizuena. Ez berriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez, edo telefono 05 5 0 0 0 0 0 0 0 0 eta aktualitateko gaiari lotzeko, hartzea eh, López, neguko plana, negu ari, neguko plana ezartzen mm. da plantan, eh. urte guziz, errandu eh, azken aukera zela zientzat iruazteko eh, luzaera horie, eh. epea lusatu lusa ezan zauzuela, eh, zarroaren nababosta arte, ala ere, behar bada balitaike manera, negu arte lusatzeko, eta ezbaita dritsuri gero neguan kampuratzeko? Orduan, hori lehen alazen, baina zarko ziren denboran, ba, lege hori alatu da. Hau da, orain okupatzaileak ez dira lege horren babespean. Babespean direnak dira, alokairurik pagatzen ezitzuzen jendeak. Eta haiek ez dute kanporatzeko eskuierik baina okupatzaile entzat zahalabrain. Okupazio kolektibo frango, badira aipatzen dugu be, bat tolosak aldean ari dena, besteak beste. Eh, Arremanak dituzue, beste okupazio mugimendu ekin eh, be, bentsatu duzue, eh, behar bada egin be, esperientzia zikasten aldela? Bai, e, basik gira pizka bat e, e, ekin kontaktuan, eta ege errateko e, ba, hemen gure etxan familia bat txarteko ideia edo ere eh, Ba, beste lekuetan egin diren uh, esperientzia izatik atera dugu. Eh? Badakigu Frantziako hiri batzuetan okupazio mugimenduak hartu duela alako birgune hori. Ja ez da bakarrik etxe bat okupatzen ba, zerbait politiko aldarrikatzeko ala okupatzaileak berak etxeetan egoteko, baina uh, familiak eta jende, jendea etxe horietan sartzeko. Beratu da desmartza sozial bat ere horren gibeleana. Langile sozialeik ere lan egiten nutean itz ba, Gronoble eta Turuz aldean adibidez eta bon, ba, ja, harik ira, piskatea, haien gandik ere Eta helduen uh, urteko bosak erriko bosak eta irriko bosak eganen dugu bai honari duakionez Bada esperantza bada, haute eskunde garaian akigu, noiztenka, autagaiek hainitz e, itzemaiten dutela, beraz hori e, lagungarri zeiten alda edo alderantziz Bai, ba ala espero dugu, gero horain arte, uh, baionako honako... Elitaik eula izan behar, untsalaz. <laughs> ez, baina, egera gero konturaten zirela, ba, aiekin mintzatu ezkero, bo, ni ez naiz bate ditua, eh, alako, dukenez batekin mintzatzea, eta errateko eta oh, batekin mintzatzea, eta errateko eta egiten dugu. Baina, bada legeak erraten duena, eta bada, gero, ere, haiek nola nahi duten afera mugiarazi. Eta hori, ba, antzi legea, eta... Antziguzi hori batzutan izaten da, hori ematen eh, du magokentzirela ba, tapiza bat erosten ez, eta batek erraten izu bat egia. Nik hau proposatzen izot, eta nahi goduzu hartu, eta hola aferaten ikatzen dugu ez. oran klase politikoarekin ere seurrenez ez gertatuko da. Gero, orain arte, eh, bai eh, Partido Sozialistak eta bai eh, Txeka Jaiek, bai uste dut, aferan eutera ere no azbait, baloina aterrenotik kanpora bota ez, ez zira erosu uste gure horrekin eta alderdi sozialistak ere um, Baionako azken uh, bilete municipal hortan edo artikulu bat egindu eta biziki legalista eta erranez, ba, hemen okupazio salbai bat izan dela ez zitu gula prosedurak respetatzen, beraz uh, no, ikusiko dugu, ja, atozen aste eta hilabeteetan uh, ba, ja, soluzio bat gehiago bustitzen diren. Besterik ikusi duzue eh? bai honako uh, autetxi edo aurkeztuko ondirenetan abertzalai uh, pentsatzen dugu, beste egu egusten? Bai, uh, bai ona 2 mila eta malagoekina bikura bat egin ginoena. Ba, sustengo bat galdekin ez, mo, uh, irabaita gu piskat pasatugu hortan, uh, kolektibo eta talde ezberdinak akustien, bereziki uh, azarroen hori taseiko, ez parkatu, urriaren hori taseiko uh, manifestaldiari begia datorren larun batekoa. Ba, ia, hori uh, kolektiboek, uh, ardezaten ere beregain uh, etxe bizitzaren uh, Gaiata problematika, eta ba, deidezaten noski manifestalirea parte hartzera. Itzoglu hartua beraz, zaipatzen diguzu, manifauri, e, lekua, data, eskabaten zulentzatogit erazteko Bai, e, duen arun batean, arratsaldeko lauetan, baionako erriko etxean ezanen da, bat, ba, etxe bizitza eskubidearen alde, Hoa, simple, simple eki. Eta horrekin bukatuko dugu, beraz Artza lopez eskertuko zaidugu goizuntan, ebe gure galerak erantzunik. Bai, mile eskertzue.